Huu ni mwongozo ambao utatusaidia sana katika midahalo. Lakini mdahalo wa kisiasa utahusisha msimamizi wa mjadala na angalau mwakilishi mmoja kutoka katika kila chama cha siasa wakijadili swala au mada inayohusika. Kama upande mmoja ukishindwa kushiriki katika mjadala au mahojiano wakati vyama viwili vimehusishwa, kipindi hicho kitaahirishwa mpaka ushiriki wa vyama vyote viwili utakapoji. Ikitokea zaidi ya vyama viwili vimehusishwa katika mdahalo na ikiwa hakuna sababu ya msingi ya kutokuwepo kwa uwakilishaji wa chama ndani ya saa 24 mpaka kuanza kwa kipindi majadiliano au mahojiano hayo yataendelea